Пригода друга Секрет діда Коцюби Розділ перший В якому ви знайомитесь з дідом Коцюбою, з диверсантами та з тайфун Марусею? Прибеденція в липках І знову сонце визирнуло з-за лисої гори і всміхнулося. Як завжди сміхнулося, Милуючись нашими гарбузянами. І сяйнистим промінням своїм освітило Голублячи бамбури. Славозвісний куток нашого села, Де жили герої цієї повісті Сашко Циган, Марусик і Журавель. Але сьогодні воно чогось не хотіло будити їх, а підкликало за обрію білу кучеряву хмарку, схожу на баранця, і, ховаючись за неї, почало сходити над селом. Сонце наче знало, що один з наших героїв, а саме журавель, у цю мить додивляється дивний і незвичайний сон, який він мав розказати своїм друзям з усіма подробицями, нічого не пропускаючи, і нічого не забувши. І поки він додивляється той сон, не будемо йому заважати. А давайте повернемося з вами у день вчорашній і побачимо, що ж трапилося з нашими героями вчора. Бо, чесно кажучи, без цього буде незрозумілий і дивний сон журавля. Ну і подальші події повісті. Так от. Учора... Учора хлопців занесло У зовсім інший, протилежний від бамбурів куток села Що звався ніжно і тихомрійно Липки Назва цілком зрозуміла Бо за останньою хатою Одразу починався буйний, хоч і невеликий, липовий гай Хлопців часто заносило сюди На відміну від бамбурів Липки були безлюдні і занихаяні. Майже в усіх хатах вікна й двері забиті дошками. Будівлі покинуті, заросли бур'яном. Старі люди повмирали, а молоді до міста переїхали. На всі липки лише в одній хаті, попід самісіньким гаєм, жив самотній дід, старий Коцюба. Для дорослих, звичайно, липки – Сум і нудьга, але для хлопців то рай земний Правда, що може бути принаднішого для нестримної хлоп'ячої фантазії Заполишене безлюдне людське житло Де кожен куток дихає таємницею І де кожна стежка веде в несподіване та загадкове як же захоплююче гратися там у сищиків-розбійників, у війну і у різні погоні та переслідування. Риб, риб! таємничо скрипить старезна на одній петлі хвіртка. Пурррррх! вилітає з-під ветхої почернілої стріхи якийсь птах. Повітря! кричите ви падаючи на землю, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! З автомата стріляєте по фашистському месеру, що вже впурхнув у густу крону старої груші. Ні, що не кажіть, покинуті безлюдні липки, то рай земний для хлопців.